Покажіть, що у вас залаштунками. Проводіть людей залаштунки свого бізнесу і покажіть їм, як усе працює. Уявіть, що хтось захотів зняти реалити-шоу про ваш бізнес. Що вони покажуть? А тепер припиніть чекати, що це зробить хтось сторонні, і зробіть самі. Гадаєте, це нікого не зацікавить? Ви справді так вважаєте? Навіть на перший погляд нудна робота може здатися захопливою якщо про неї правильно розповісти. От що може бути нуднішим за промислове відловлювання риби чи роботу далекобійника? Проте телеканали Discovery Channel і History Channel перетворили ці професії на високорейтингові шоу Dead List Catch і Ice Road Trackers. Робота, про яку можна цікаво розповісти, не конче має бути пов'язана з небезпекою. Люди люблять дізнаватися про маленькі секрети в будь-яких справах, навіть якщо йдеться про виробництво шматочків пастили в мюслі для сніданку. Ось чому такою популярною є передача без обгортки телеканалу The Food Networks, де розповідають про секрети виробництва шкільних сніданків, газованої води, льодяників тощо. Людям цікаво, як роблять ті чи інші речі. Саме тому вони ходять на екскурсії на фабрики, дивляться фільми про те, як знімалися фільми. Вони хочуть побачити, як будують декорації як створюється анімація, як режисер проводить кастинг акторів. Вони хочуть знати, як і чому люди ухвалюють ті чи інші рішення. Якщо ви дозволите людям зазирнути залаштунки вашого бізнесу, це змінить на краще ваші взаємини. Між вами виникне людський контакт. Ви більше не будете для них безликою компанією. Вони побачать реальних людей, зрозуміють, які зусилля стоять за тим, що ви виробляєте. Вони почнуть глибше розуміти і оцінювати плоди вашої праці.